«То що ж, товаришо-молодший сержант, не зайшов до мене?» «Машина жде. «А я думав, сердися», – стиха промовив ротний. «Чому мені гніватись? Ми свої люди». «Та й за статутом не положено обніматися молодшому сержанту і з ротним», – втрутився мамонько. «А вже ж буде, пані, братство» поквапливо сказав лейтенант, підтримавши Мамонта. Однак у лейтенантових очах іскрилося щось щире, дружнє. Я подумав, не такий він уже і поганий, як про нього кажуть. Міцно обнявся з товаришами. Ніхто із них не промовив і слова, а що казати? Бережи себе. Смішно це на війні. Потиснув трохи, змокрило руку мамонька. Потім заліз у кузов півтора тонки. Тут був і один з підполковників. Місця в кабіні не вистачило. Кілька знавців німецької мови. Вони вже всілись на скатані шинелі. Мовчали, кожен думав про щось своє. Я став біля кабіни і зняв пілотку, щоб не здув її віта. Внизу стояли Охріменко, Овчаренко, Непран і Маменко. Призахідне сонце якраз світило їм у задумливі і зосереджені обличчя. На очах Вохріменка блищали сльози. Лишко не посоромився їх витерти. А про що зараз думає старший сержант? Чомусь спало на думку, коли зустрівся поглядом з його зеленкуватими, примруженими очима. Про що думали мамонько і хлопці? А вже ж не про смерть у частині, куди підуть продовжувати службу і війну після запасного стрілецького полку. На що жити тоді, ждучи смерті в свої двадцять літ? Думали ми в ці надвечірні хвилини про життя, про зустрічі з однокласниками, про клятві вірності дівчатам, про відданість дружбі. Наш десятий домовився зустрітись через 5 років, тобто в червні 45-го, бо на той час ті, що пішли вчитись, закінчать інститути, а хлопці, які мали служити в армії, теж повернуться додому дому. Марії, Марії, діти, червень 45-го. Хто прийде на зустріч із нашого Десятого класу. тонка рушила. З кузова ми помахали тим, які ще залишилися в запасному полку. Хтось поклав руку на моє плече. Це чорнявий підполковник-земляк. На небі вже сяяли зорі і висів місяць, коли в'їхали в місто. Де-не-де на небосхилі спалахували метеорити, Серпень – їхній місяць. Вони біля туди-сюди шугали прожектори, десь далеко стогоніли гарматні залпи. Принишклі вулиці в сутінках. Світло пробивалося лише крізь щілини темного паперу, яким позатульовано вікна. Блідими плямами відбивалося в трамваях, що подзеленькували на зупинках. На Петроградській стороні нас покинули знавці німецької мови і один з підполковників. Потім машина ще довго петляла вулицями, перетнула кілька мостів і місточків, зупинилась під високим парканом на одному з Кіровських островів. Брама відчинилась, а у їхало на охайне подвір'я. Згущавини дерев, виринула двоповерхова вілла. Приїхали.